Наприклад, Паша подумав, що я на нього знову образилася. Хоч я його обіймала, цілувала і писала любовні записки весь день. Тільки на уроці біології, коли мене викликали до дошки і я вперто мовчала, Паша запідозрив, що у цьому є якийсь сенс і що у мене план. Тоді він теж почав мені писати любовні записки. Але як людина, далека від блогерства, він вирішив, що я придумала якусь чергову дурню. Мовчати у школі – це виявляється ще й небезпечно – тому я вибрала день, коли не було алгебри. І загалом мене ніхто не повинен був чіпати. Але ж я не врахувала, що з дівчатами треба буде активно говорити, і що це так важко – мовчати там, де ти можеш і хочеш щось сказати. І без цього все не те. Ну, коротше, дівчата просікли цю фішку і почали мене трохи тролити. Вони питали моєї думки з кожного, кожного питання. Це була мука. Це було часом навіть гірше, ніж слухати тьотю Валю. Я намагалася писати дівчатам відповіді у нашому чаті паралельно до розмови, але, ну, це був не той формат, бо вони встигали швидше. Коротше, тут був мій провал, але виклик усе-таки я завершила гідно. За результатами. Один майже ображений Паша. Два записи у щоденник про поведінку. Одна оцінка 7 балів, Одна помста на рахунку Асі і Нати. Запишу це як розплату за відоси з лоферами. Одне в'їдливе зауваження від Лєри про те, що я води в рот набрала. Дуже оригінально. Я навіть не думала їй відповідати. Один дуже кльовий відосик і набрав тисячу лайків. Один коментар під відосом про те, що я скотилася і знімаю всяку дурню. Три нові рекламодавці. А значить, мета себе виправдала. Але наступний виклик буде не скоро. Нелегка це робота – вести блог. Часом бувають коментарі, від яких усе хочеться кинути. Але не для того ж я розкручувала свій канал, щоб тепер усе покинути. Придумала з дівчатами приказку. Коментів боятися, блогером не бути. 26 березня. Такі дні тепер, що здається, ніби літо ніколи не настане. Наче вже ось-ось квітення, холодно, капець. Сплю я вже трохи краще, хоча досі важко засинаю. Буває, прокручую перед сном стрічку Інстаграму, бо Ліньке діставати навушники і щось дивитися. А щойно дістану навушники, зразу засинаю. І на ранок телефон майже розряджений. Читати теж, Ліньке, і навіює відразу сон. Якось я навіть подумала, що можна було б зробити домашку, але миттю відігнала цю думку. Ще чого? Новина тижня. Знову зустріла Дану. Видно було, що вона теж наче рада мене зустріти. Помахала здалеку рукою. Була вже без собак. Дивно. Я підійшла, привіт-привіт, але розмова не клеїлася. Тоді я чогось вирішила запросити Дану на чай із булочкою. А потім згадала, як минулого разу негарно відібрала її з тортиком. Ну, але що я вже могла зробити? Не заберу ж я слова назад. Видно, в Дани був хороший настрій, бо вона віджартувалася, типу, це ти так заздриш моїй фігурі і хочеш, щоб я розжиріла, як ти. Якби це сказав хтось інший, я б виколала йому очі і відрубала язика. Але ходюща Дана, ну і я вважилася зранку, знаю, що не товста. Коротше, їй можна так зі мною жартувати. Мені навіть було трошечки смішно. Звісно, якби я не знала про її хворобу, було б смішніше, а так, неясно, чи можна сміятися, чи вона образиться. Тоді я вирішила підтримати жарт і сказала, що не хочу зайвих нервів на наступному кастингу у школі моделей тому мені треба всіх худіших конкуренток водити на солодкий чай із булочками. Сама я, звісно, шпитиму зелений чай без цукру і їстиму дієтичний пиріжок зі шпинатом. На цьому я не витримала і сама розсміялася. Дана аж гикала від сміху. Трохи схоже було на те, як у дитинстві. Дана сказала, що ненавидить шпинат і погоджується на булку з вишнею. Я не знала, як підступити, щоб розпитати Дану про кастинг. Тому спитала прямо – «А що ти робила у школі моделей?» А вона стала так повільно жувати. «Жує і жує, наче знущається». Чи обдумує відповідь? Я вже навіть розкрила рота, щоб перевести тему, але нічого не придумувалося. На щастя, пікнув телефон, і я з полегшенням вдала, що у мене там важливе повідомлення. Ну, знижки в Аполоні. Це важливо все ж. Випадково видалила повідомлення. «Але я все одно б туди не пішла. Всі знають, які це знижки». Поки я порпалася у повідомленнях, Дана дожувала булку і дивилася, як я туплю в телефон. Свій вона, до речі, не діставала навіть. Якби я не знала, що вона хвора, подумала б, що вона просто дивна».